П'ятого дня, коли, мабуть, просто з виснаження, істота вже довгенько перебувала у стані спокою, вони розмовляли в приватному помешканні Деві Ена. І раптом дикун знову спалахнув, коли гуріанин сказав як про найзарозумілішу річ, що вони чекають на ядерну війну. Чекаєте. вигукнула істота. Звідки у вас така певність, що вона станеться? Звичайно, певний Деві Ен не був, одначе сказав. Завжди вибухає ядерна війна, і ми маємо на меті допомогти вам після неї. Допомогти нам після неї!» Його слова стали нерозбірні. Він несамовито вимахував руками, і мауви, які пильнували дикуна, мусили знову лагідно його стримати і вивести геть. Деві Ен зітхнув. Кількість дикунових висловів зростала, і, мабуть, менталісти могли б їх якось використати. Власний розум Деві Ена без сторонньої допомоги нічого не міг удіяти. А тим часом істота мала не надто квітучий вигляд. Її тіло було майже зовсім безволосе. Факт, не засвідчений дистанційним спостереженням через штучні шкіри, які вони носили. Чи вони мали потребу в теплі, чи ж безволоса шкіра викликала інстинктивну огиду навіть у цього виду великих приматів? Перспективна тема для досліджень. Комп'ютерні розрахунки психологів можуть, між іншим, з'ясувати і це на основі наявних висловлювань. Диво та й годі. На обличчі істоти почав з'являтися заріст, фактично густіший, ніж на гуріанському обличчі, й темніший кольором. Найбільше непокоїло те, що дикун втрачав здоровий вигляд. Схуд, бо мало їв, і якщо його тримати надто довго, це могло зашкодити здоров'ю. Деві Ен не мав ані найменшого бажання обтяжувати своє сумління. Другого дня великий примат здавався цілком спокійним. Він розмовляв майже нетерпляче і сливе одразу перейшов до ядерної війни. «Тема страшенно приваблива для мислення великого примата», – подумав Деві Енн. «Ви казали, що ядерні війни вибухають неодмінно», – мовила істота. «Чи не означає це...» що є ще й інші люди, крім вас, мене і оцих. Він показав на присутніх Маувів. Є тисячі розумних різновидів істот, що населяють тисячі світів. Багато тисяч, відповів Деві Ен. І всі мають ядерні війни? Всі, що досягли певного рівня технології. Всі, крім нас. У нас було інакше. У нас не було протиборства. Ми мали інстинкт співпраці. Хочете сказати, що ви знаєте про настання ядерних воєн і нічого не робите? Як це не робимо? Образився Деві Н. Звичайно робимо. Ми намагаємося допомогти. В ранній історії мого народу, на світанку космічних мандрів, ми не розуміли великих приматів. Вони відкидали наші спроби дружити, і ми припинили такі спроби. Потім ми знайшли світи в радіоактивних руїнах. Нарешті ми натрапили на один світ у стані ядерної війни. Нас охопив жах, але годі було щось вдіяти. Поступово ми дечого навчилися. Тепер ми готові у кожний відкритий нами світ прибути на ядерній стадії. Знезаражувальне устаткування і євгенічні аналізатори у нас на поготові. А що таке євгенічні аналізатори? Деві Енн побудував своє речення за аналогією з тим, що знав з дикунської мови. Тепер він ретельно добирав слів. «Ми застосовуємо селекцію і стерилізацію, щоб усунути, наскільки це можливо, протиборний елемент у затілілого населення». На якусь мить він подумав, що істота знову впаде в шаленство. Натомість Декун сказав, не підвищуючи голосу. «Тобто робити їх покірними, як оцих?» Він знову показав на Маувів. «Ні-ні». Ці зовсім інша річ. Ми просто даємо уцілілим змогу тішитися мирним, невибагливим, неагресивним соціальним життям під нашим проводом. А так вони, бачите, знищують себе і знову б себе знищували. А що ви з того маєте? Деві Ен, вагаючись, глянув на істоту. Чи справді є потреба пояснювати найбільшу в житті насолоду?